Was ist die Belohnung für das Fasten? Der Gesandte Gottes sagte: Wer das Fasten bricht, hat die gleiche Belohnung für seine Belohnung, so daß er nicht von der Belohnung des Fastenpersons abnimmt.